136. Metode vizând trezirea supremă A te elibera de suferință, acesta este scopul tuturor filozofilor și tehnicilor de meditație indiene. Nici o știință nu are valoare dacă nu urmărește salvarea omului. În afară de aceasta, nimic nu merită a fi cunoscut. Salvarea implică transcenderea condiției umane. Literatura indiană utilizează fără deosebire imaginea de legare, înlănțuire, captivitate, uitare, beție, somn, neștiință, pentru a sugrăvi condiția umană. Și, din potrivă, imaginea eliberării de legături, a sfâșierii unui văl sau a înlăturării unei năframe care acoperea ochii sau a trezirii, a reamintirii, etc., pentru a exprima abolirea, adică transcenderea condiției umane, libertatea, eliberarea. În paranteză, Moksha. Mukti, Nirvana, etc., închid paranteza. Moksha se scrie m o k h a Mukti se scrie M-U-K-T-I. Ciandogia Upanishad, 6 roman, 14, 1 liniuță, 2. Vorbește despre un om dus departe de orașul său cu ochii legați și părăsit într-un loc singuratec. Omul începe să strige... Citez, am fost adus aici cu ochii legați, am fost lăsat aici cu ochii legați, închei citatul. Cineva îi desface legătura de la ochi și îi arată direcția către orașul său natal. Întrebând din sat în sat, omul reușește să ajungă acasă. Tot astfel, adaugă textul cel care are un maestru destoinic, reușește să se elibereze de legătura ignoranței și să atingă la sfârșit desăvârșirea. 15 secole mai târziu, Shankara... 788-820, a comentat în chip strălucit acest pasaj din Chandogya. Desigur, celebrul metafizician Vedantin explică apologul din perspectiva propriului său sistem, monismul absolut. Dar exegeza sa nu face decât să elaboreze și să precizeze semnificația originară. Așa se întâmplă, scrie Shankara, cu omul răpit de hoți, departe de ființă, departe de Atman Brahman, și prins în capcana acestui trup. Hoții sunt ideile false, merit, nemerit, etc. Ochii săi sunt legați cu năframa iluziei și omul este împiedecat de atașarea față de soția sa, fiul său, prietenul său, turmele sale, etc. Citez. Sunt fiul fiului cutare, sunt fericit sau nenorocit, sunt inteligent sau stupid, sunt evlavios, etc. Cum trebuie să trăiesc? Unde există o cale de evadare? Unde este salvarea mea? Așa raționează el prins într-un lanț monstruos, până în clipa când îl întâlnește pe acela care are cunoașterea ființei adevărate. Brahman, Atman, ce eliberat din sclavie, fericit și în plus plin de simpatie pentru ceilalți. Omul învață de la acesta calea cunoașterii și zădărnicii a lumii. În acest chip, omul care era prizonierul propriilor sale iluzii, este liberat de dependența de lucrurile terestre. El își recunoaște atunci ființa adevărată, înțelege că nu mai este vagabondul dezorientat care se credea mai înainte. Din potrivă, înțelege că ființa este ceea ce el însuși este. Astfel, ochii săi sunt eliberați de legătura iluziei create de neștiință, Avidia. El este aidoma a personajului din Apollo, care se întoarce acasă, adică își regăsește Atmanul cu bucurie și seninătate. Maitri Upanishad 4 Roman 2 compară pe cel nedesprins încă de condiția sa umană cu cineva legat de lanțurile născute de rezultatele binelui și răului, ori închis într-o temniță, ori îmbătat cu alcool, alcoolul greșelilor, ori aruncat în tenebrele patimilor, ori victima unui joc iluzoriu, ori a unui vis zemislitor de fantasmagorii și din această cauză nu-și mai amintește starea cea mai înaltă. Suferința care definește condiția umană este rezultatul ignoranței avidia. Avidia se scrie A-V-I-D-Y-A. După cum ilustrează apologul comentat de Shankara, omul suferă din pricina urmărilor acestei neștiințe până în ziua când descoperă că nu era decât aparent împotmolit în lume. Atât pentru Samkhia, cât și pentru yoga, sinele nu are nimic de-a face cu lumea. S-ar putea spune că, după Upanishadă, gândirea religioasă indiană identifică eliberarea cu o trezire sau cu o luare la cunoștință a unei situații care exista de la început, dar pe care omul nu ajungea să o realizeze. Neștiința, care este în fond o ignorare de sine, poate fi asemuită cu o uitare a sinelui veritabil Atman Purusha. Gnosa. suprimând ignoranța și sfârșind vălul Maya, deschide calea eliberării. Adevărata știință echivalează cu o trezire. Buda este prin excelență rezitul.